Саме такий чоловік і був їй потрібен. Вона знала, що від нього не чутиме на свою адресу нарікань та докорів, хоч би що їй здумалося витворяти. Утім, нічого особливого Анжеліка витворяти не збиралася, але й спеціально робити для Василя щось приємне, а в її плани теж не входило. Досить того, що така дівчина, як вона, Лікуся – звернула увагу на такого собі Василя і навіть погодиться незабаром стати йому за дружину. А тоді вона вже постарається влаштувати все так, аби щонайменше рік після весілля він не міг оттямитися від щастя, а заодно звик до думки, що віддавати іншому в їхній родині винятково його обов'язок. Але... Не слід також забувати, що вона тепер не та незаймана дівчина, якою була досі. Якщо з іншим чоловіком їй, можливо, не вдалося б уникнути якихось пояснень на цю дражливу тему, то з Васою такого не допускалося. Вона зуміє подати все так, що він взагалі ніколи не дізнається правду. Анжеліка залишалася вірною собі і не збиралася відступати від твердого переконання, що чоловік має бути першим мужчиною дівчини, дозволити якісь дурні випадковості втрутитися в її струнку систему цінностей та зруйнувати давно визначені плани, Ліка не мала наміру. «Та коли збираєшся переконати в чомусь іншого?» Насамперед, слід гарненько засвоїти це самому. І Анжеліка завзято повторювала собі всі ті старі постулати – що й служили під ґрунтів її непорушної теорії. Так, наприклад, дошлюбна стриманість, вважала вона, украй необхідна кожній дівчині, оскільки оберігає її від багатьох неприємностей. По-перше, від горизвісної небажаної вагітності, по-друге, від інфекції, і по-третє, від не менш небезпечного прагнення, вже маючи чоловіка, яке раніше, Заводити зв'язки на стороні. Адже подобатися може тільки те, що пробував, а чого не зазнав, не може й вабити. І ще, хоч би що казали про сучасні звичаї, який завгодно чоловік, маючи вибір, волів би взяти за дружину незайману, І, так би мовити, особисто переконатися, що в неї до нього нікого не було, і що саме він перший то чому б хоч тут не потішити чоловіче самолюбство? Тим більше, що надалі дошлюбна невинність може стати значним козером у руках жінки. Одне слово – усе було добре продумано і вирішено. Тож ліка недаремно пишалася своєю здатністю приймати правильні рішення. Узагалі, розважливо обміркований шлюб, додавала вона, варто поставити третім у класифікацію шлюбів, бо він надійніший та зручніший від шлюбу з любові або з розрахунку. Адже всі шлюби з любові рано чи пізно закінчуються розлученням. Саме через цю саму любов, занадто неспокійну та вимогливу. А шлюби з розрахунку гарні лише тоді, коли сторона, що розраховує, ладна чимось поступитися, заради життя і достатку та в розкошах. А розважливо обміркований шлюб гарантовано рятує і від пристрасти, і від необхідності в чомусь себе обмежувати. Матеріальний бік життя в такому шлюбі ліку не хвилював. Ну, нехай Вася не має забезпечених батьків та престижної посади. В нього була одна тільки мати-колгоспниця – а працював він простим фотографом в ательє, хоча він вважався першокласним майстром. Окрім ну, чоловіка, у неї є ще татусь, який звик задовольняти будь-які запити доньки. Усе зводилося до одного – прискорити події настільки, щоб до приїзду батьків Василь оголосив її своєю нареченою. Через два тижні все було позаду. Весілля призначили на середину листопада, торжество планувалося пишне, велелюдне, з кавалькадою машин та рожевою лялькою на капоті. І хоча деталі належало обговорити після повернення лікиних батьків, то були всього лише деталі. Головне, вона зробила сама. Вася давно запрошував ліку до себе в гості, але вона все ніяк не знаходилась оскільки не бачила втім ніякої необхідності. Хоч і частенько навідувалася у Київ, щоб у день побігати по магазинах, а ввечері зустрітися з Василем у їхньому улюбленому парку.